6. A vásár Gyötrelmes, keserves napok szakadtak a híres Ebelstein család másodszülött fiára. Egész nap csak ült, ült a nagy karosszékben, és a legillatosabb hollandiai pipadoány is megkeseredett a szájában, ha arra gondolt, ami vele történt. Ritkán jegyez fel a krónika ilyen vérbőszítő eseményt. Egy paraszt kapitány vagyis egy közönséges parasztember tette ezt vele. Minél többet töprengett, több annál nagyobb veszedelmet fedezett fel a keserves fürdés következményeiben. Különösen akkor döbbent meg, amikor nyilveszőn egy rövid levelet lőttek be a várba, egyenesen neki címezve. Nyomban látta hogy az a bizonyos fürdőmester nem véletlenül ragadta el ruháját, aranyos markolatú kardját és parancsnoki pálcáját. Új egyenruhát még talált a ládáiban, de a császár kabátját egy lázadónál hagyni. Ha ennek a híre eljut Bécsbe, a titokzatos birodalmi grófhoz, már pusztán ezért is örökre búcsút mondhat a siklósi várhoz és az ötvenezer holdas uradalomhoz fűzött álmainak. Még pokolibb lenne, ha az aranyos markolatú kardot juttatnák illetéktelen vagy ellenséges kézbe. Ezt a fegyvert az udvari tanács vezetőjétől, Szavolyai Jenő hercegtől kapta ajándékba a rajna mentén. Pengéjén ott ékeskedett az aranyjal futtatott vésés. Életednél drágább, mert ez a becsületed. A parancsnoki pálca hatalom jelképe volt. Olyan, mint a királyok kezében a jogar. Ha azzal az ellenség felé mutatott, a császár újra mutatott arra. A nyilvesszőn belőtt levél szó szerint így hangzott. Ezredes! Láthatja erőmet! Visszaszereztem a nép elrabolt jószágát, megfenyítettem kegyelmedett kapzsiságáért. Elvettem a császár kabátját, Jenőherceg kardját és a parancsnoki pálcáját. Figyelmeztetem, ha a népnek bármi bántódása lesz, ruháját a titkos kamarillának, kardját az udvari haditanácsnak, parancsnoki pálcáját a császárnak küldetem el. A tenkes kapitánya. Feketedett az aláírása félelmetes tartalmú sorok végén. Belebetegedett ebbe a levélbe. Amáliának sem merte megmondani, miért rázza a hideg naphosszat, és miért forgolódik lázasan, ámatlanul az ágyában. Ha ez a paraszt beváltja ígéretét, és tovább küldi botján generális főhadi szállására ezeket a becses holmikat, az ő számára kimondta a teljes becsületvesztés ítéletét, amely százszorosabb a halálnál. Akkor nincs más megoldása, golyót ereszthet a saját fejébe amikor felépült, mintha kicserélték volna. Nem sürgette tovább a rekvirálásokat, sőt, személyesen intette le a Bruckenbacher kapitány helyére érkezett Kammerer főhadnagyot és az örökké szívóskodó Pityik örmestert. Elviselhető nyugalom uralkodott ezekben a hetekben a tenkes alján. A megfélemlített ezredes fogcsikorgatva tűrte, hogy a parasztok kedvük szerint éljék életüket de soha egyetlen pillanatra sem feledkezett meg arról, hogy áruhás embereivel kutassa a tenkes zugait, az erdők mélyét, az árterületek zsombékosait, a tenkes kapitányának nyomát. Érezte, vagy inkább csak remélte, hogy ha ez a félelmetes ember a hálójába kerül, és visszaszelzi tőle kardját, parancsnoki pálcáját, akkor az ő számára is felvirrad a szerencse. Addig azonban szinte babonás félelem szállta meg, ha rá gondolt. De eke Máté nyomát elnyelte a föld ezekben a békességes hetekben. Írét sem hallotta. Egyelsúlyosabb pénzbeli gondjain úgy próbált segíteni, hogy gyorspostán levelet íratott Bécsbe Helénnek, Amália húgának. Gondosan fogalmazott célzásokkal utalt arra, Hogyha sürgősen nem tud pénzt szerezni, és azt kölcsönként elküldeni, akkor a legnagyobb tragédiák várhatók. Amíg Helén válaszát leste, Dudva György urat szorongatta kölcsönért. A kocsmáros nem mondhatott ellent. Hiába szabadkozott a megmegújuló kívánságokkal szemben, az ezredes nyíltan megfenyegette, hogy ne felejtse el ki az úrasiklósi várban és környékén. Dudva úr belátta, hogy jobb a jó indulatot készpénzzel megvásárolni, mint oktalan húzakodással eljátszani. Három alkalommal is adott nagyobb összeget az ezredesnek, természetesen szigorú határidőre, bíróság előtt érvényesíthető nyugtákra. Hiába várta azonban a visszafizetést. Az ezredes a határidők után is mélyen hallgatott. Ekkor összeszedte bátorságát és az adós leveleket. Elszántan felballagott a várba. Ajándékként egy kölyök macskát vitt Amáliának. Kis kerülővel tért a tágyra. Amíg Bécsből nem érkezik meg az a bizonyos nagyobb összeg, feszengett kényelmetlenül az ezredes. Addig nem tudok fizetni. Én megértem az ezredes urat. Síránkozott a kocsmáros. De az ezredes úr is értsen meg engem. Én abból élek, hogy a pénzt forgatom, kereskedem, mély tisztelettel. Sajnálom, Dudva úr. Várnia kell. tázta meg az asztalon levő csengőt az ezredes. A kocsmáros ajándék macskája ugyanis megilletődött a fényes környezettől, és tenyérnyi vizes folttal tisztelte meg a báró asztalát. A csengetése Veronika léped be. Ezt vid a feleségemnek, mutatott az asztalra az ezredes. Dudva úr ajándéka. Veronika kecsesen az asztalhoz sietett, majd a kis cicával kisuhant a szobából. Az ezredes Dudva urra nézett, de a kocsmáros tekintete megbűvölten tapadt az ajtóra, amely mögött eltűnt a lány. Csodálatos! Rebbent fel. Igen, szép nagy lány lett belőle, szinte hetek alatt, ismerte el az ezredes. Gyönyörű! Sokat vesződött vele a feleségem, magyarázta a báró. Amíg ilyen ügyes szolgálót nevelt belőle. Lassan eladósorba kerül. Jól jár, aki megkapja. A kocsmáros hirtelen az asztalhoz lépett. Minek a jobb bágya? Az enyém, mondta természetes hangon az ezredes. Dudva hirtelen a zsebéhez nyúlt. Zörgött a három adós levél, amint elővette. Ezredes úr, kezdte nagy elhatározással. Mint a három adós levelet visszaadom, ha a tartozás fejében megkapom ezt a lányt. Amália ekkor lépett be a szobába, hogy illendően megköszönje a kocsmáros ajándékát. Az utolsó szavakat még hallotta. Veronikát? Őt nem adom? Szólalt meg hevesen. A báró az ajtóhoz sietett, és halkan magyarázni kezdte. De Amália! Mással nem tudunk fizetni! Akkor sem! Lobbant fel az asszony. Bíróság elé kerül az ügy, rászta az adós leveleket az ezredes. Ezt akarja? Az asszony belátta, hogy nem lenne hasznos az ilyen bírósági ügy. Szomorúan bár, de hamar lemondott Veronikáról. Hol találok én még egy ilyen értelmes, kedves, ilyen szorgalmas szolgálót? A báró már nem hallotta a feleséges iránkozását. Mikor üthetnénk nyébe a vásárt? Nyújtottak ezért Dudva úrnak. A kocsmáros megragadta a bárói jobbot, és boldogságtól ragyogó szemmel mondta. Minél előbb, egy hét múlva, a vásár napján. Veronika valóban kivirágzott az elmúlt hetekben, mintha kicserélték volna. Az addig szomorú tekintető lány most gyakran dalolt, és jókedvű fürgeséggel végezte munkáját. Esténként, amikor ágyában feküdt, és két tenyerét feje alá téve szemét, mindig arról a különös emberről álmodott, akiről talán senki sem tudja, hogy hol él, de aki néhány héttel ezelőtt itt volt a várban, és egy pillanat alatt boldoggá csókolta őt. Tudta és érezte, hogy az a furcsa ember is sokat gondol rá. Ezért virult ki, ezért szépült meg szinte napok alatt. És most? Rágondolni is szörnyű. Ehhez a kupechez, ez a talpnyalóhoz, ehhez a nyomorult dudvagyögyhöz adják feleségül. Üzent volna ő a kapitánynak, de nem tudta, hová küldje a hírt. Elhatározta, hogy inkább a halált választja, mint ezt a szuszogó Dudvát. A napok pedig teltek, és elröppent a hét is. A vásárnapjára virrattak. Az elmúlt hetek békességes hangulatának híre úgy látszik elterjedt, mert a korábbi időkben nagy hírű siklósi vásárokhoz méltóan gyülekeztek a kereskedők, árusok, lacikonyhások, mutatványosok, tenyérjósok, és mindenfajta vásározó népek a vár alatti térségen. Messze, a tenkes oldalában, az ördögbocskor szikláról a kapitány figyelte hosszú távcsőjével a növekedő sokadalmat. Buga Jakabnak nagyon rossz kedve volt ezen a napon. Kapitány! Kapitány! Ne menj le a vásárba! kérlelte. De Máté most nem értette a féltő szóból. Nézd, Jakab! Próbált magyarázkodni. A várban nem mehetek be, a vásárban pedig biztosan ott lesz Veronika. Jakab keserveset köpött a hétköznapi pipája mellől. Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt. Találkoznom kell vele, döntött a kapitány. Elkísérlek! Nem! Mondta határozottan Máté. Egyedül megyek. Kucsmáját fejében nyomta, subáját vállára kerekítette, és elindult a távoli sokadalon felé. A vásártér már korra délelőtt hasogott a kikiáltóktól. Volt itt eladó állat, eladó csizma, eladó ruha, ló, szerszám, kötél, minden, ami az ember fiának kell. A sokadalom középpontjában a hatalmas kocsmasátor állt. Sertszegvesülő húsok illatát hordta szét a szellő. Hívogatta a jóvásár után áldomásra készülőket. A kapitány kissé porosan, kocsmáját a szemébe húzva ballagott, meg, -meg a sátrak között. Szeme az embereket kutatta, minden lányban Veronikát vélte felfedezni, de mindannyiszor csalódott. Mellette sodródtak az emberek, és csak akkor rebent fel látszó hangulatából, amikor megragadták a kezét. Megmondom a jövendődet, teli fiatalember! mosolygott rá egy éjszemű cigánylány. Mondjad! bólintott egykedvűen a kapitány. A lány belenézett Máté tenyerébe, majd a füléhez hajolt. Nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet! suttogta. Miféle veszedelem? Hökkent meg Máté. Mintha az ördög keverte volna a kártyát. Megperdült a dob, és néhány pillanat múlva snejdel Sámuel úr, az öreg kancellista harsányon olvasni kezdte. Közhírré tétetik, hogy Dudva György, tisztességes kocsmáros a mai napon eljegyezte Székely Veronika jobbánylányt, aki eddig a nemes ezredesnél szolgálatában állott. Aki valami olyasmit tud, ami ezt a házasságot megakadályozhatná, azonnal jelentse nekem, mert még a mai napon megtartatik az esküvő. Punktum! Ismét megperdült a dob. Máté úgy érezte, mintha ágyúk sortüze dörrent volna. Ilyetten fordult a cigánylányhoz. Nesze! Ez a pénz. Hiszen ez ezüst. Ámult el a lány, de Máté nem hagyta csodálkozni. Kapsz aranyat is, ha megtudod, hova van most ez a székely, Veronika? Megtudom én, mindent megtudok. Indult a cigány lány választ sem várva. Egyenesen a vár kapuja felé tartott, hisz Schneider Samuel úr hirdetményéből jól emlékezett arra, hogy Veronika az ezredesnél szolgálója. Talán egy fél órát várakozott az utat szegélyező fák között, amikor megnyílt a hatalmas várkapú, és kigördült rajta az ezredesi hintó. A bakon a kocsis mellett puskás labanc ült. Hátul kényeskedett Amália. Vele szemben a szolgaülése ariat Veronika, és a büszke Dudva gyögy szorongott. A kocsi legördült a hídon, és a vásár felé kanyarodott. A cigánylány kilépett a fák közül. A hintóhoz sietett. Kegyelmes hercegné, megmondom a szerencséjét! Takarodj! kiáltott rá dudva. De a lány megszokta már ezt a szót. Te, kocsmáros úr, magát nagy szerencsétlenség fenyegeti? Engem! Micsoda! lepődött meg dudva György. Azt is elmondom, ha a kegyelmes hercegné szerencséjét elmondtam. Amália megszólalt. Kocsis, álljunk meg! A cigánylány száraz leveleket markolt fel. Tenyerében apróra dörzsölte, és az ezredesné felé nyújtotta. Illesse meg! Az ezredesné megérintette a levélmorzsalékot. A kegyelmes hercegné... Mondta lassan a cigánylány, Ma találkozni fog azzal, akivel oly sokat álmodik egy bizonyos idő óta. Jót vagy rosszat szoktam álmodni róla? Jót is, rosszat is. Nézte a leveleket a lány. Ez csak a tenkes kapitánya lehet. Gondolta hirtelen Amália, de óvakodott attól, hogy kimondja gondolatát. Magának, drága kocsmáros úr, van mitől félnie? Nézett szúrósan Dudvára a cigánylány. Nagy szerencsétlenség éri még a mai napon? Hirtelen a távolba mutatott. Oda nézzenek! Mekkora forgószében táncolnak a boszorkányok? Amíg Amália és a kocsmáros a mutatott irányban keresték a forgószében táncoló boszorkányokat, a cigánylány odasúgta Veronikának. Vár rád egy legény a vásárban! S miután Veronika szemével intett, rikácsolva folytatta. Ott van a forgószél! Ott van! Amire az ezredesné és a kocsmáros visszafordultak, a cigánylány eltűnt a szemük elől. Bolond ez a lány! Legyintett zavartandudva. Aztán a mosolygó Veronikára pillantott. Te minek örülsz? Az napján miért lennék bánatos? Nézett a szemébe a lány. Máté egy tinglis mellett ácsorgott, amikor melléje toppant a cigánylány. Éppen elhajította a golyót, amely egy zsinóron függött, miközben a tinglis reketten szónokolta. Előről bevágja, hátulról találja, viszi a pénzével együtt. A meglendített golyó elsuhant az apró fabábú mellett, majd a holdpontról visszahúva előtötte a bábút, amely egy ezüst talaléron állt. Fogja meg a pénzt, a magáé! vágott képet veszteségéhez a tinglis. De addigra már sehol nem találta a nyertest. A kapitány csapot, papot, tinglist, nyereményt otthagyva indult a cigánylány által mutatott irányba. A díszes sintó robogására szétrebbent a csődület. A kocsmáros udvariasan lesegítette az ezredesnét. Veronika is fürgén lépett le a kocsiról. Lopva kutatta, merre lehet az, aki a hírt küldte. Beleremegett, amikor az egyik sátor mögő kilépett Máté, és addig mélyen humlokára húzott kocsmáját kisél megemelte. Először a gyócsokat nézzük meg. Ébredt fel az ezredesné hangjára. Éppen ahhoz a sátorhoz indultak, amely mögött Máté eltűnt. Ám ekkor furcsa játék kezdődött. A ponyva alól kilépő árus hangja szerfölött ismerősnek tűnt. Tessék, tessék, itt a világ legszebb gyolcsa! Kevergett a hatalmas véggyolcs a szemük előtt olyan ördöngős ügyességgel, hogy az árus arcát csak Veronika láthatta. Nem kell félni, amíg én itt vagyok, harsogta Veronikának a gyócsos tóttáved lett kapitány. Ilyen gyócsot csak nálam vehetnek, értette a a szót. Félni nem félt, csak éppen sejtelmesen volt arról, hogy mi keveredik ki ebből az ő helyzetből. Amália három véggyolcsot vásároltatott Dudva urra Veronika kelengjéjéhez. Miközben a kocsmáros fizetett, most már az igazi gyolcsosnak, a kapitány a következő sátorba surrant. Az odaérkező ezredesnének már így kínálta a portékát. La polento! Tinta tartó! Szerenádó. Ez a legjobb sejám Velencében is! A legjobb, ha mondom! Úgy öleljen meg, akit szeretek még a mai este! Pillantott a kevergő mögül a lányra. Dudva úr cipelte a gyolcsot, és közben azon töprengett, hogy honnan ismerős ez a hang. Szörnyű gyanú támadt a lelkében. A sejmes sátornál megpróbált alobogókelbe mögé pillantani, de ez nem sikerült. Ez aztán az igazi! Lelkesedett Amália. Tízről felkérek, fordult Dudvához. Parancsoljon az elszényem! nyújtotta a a kocsmáros, és utána sietve a sátor mögé lesett. Máté akkor tette vissza az olasz árus fejére a csúcsos, bojtos füveget. A kocsmáros felismerte. Hirtelen visszahúzódott, és a vásárlókhoz lépett. Költsenek az erszényemből, amíg tart. Én hazaugrom a csárdámba új erszényért. Mi addig kifújjuk magunkat abban, ahogy is hívjákban. Mutatott Amália a felséges illatokat árasztó nagy sátor felé. A kocsma sátorban. Nyomta meg a szót Veronika, hogy Máté is megértse a sejmes sátorponyvája mögött. Dud vagy néhány perc múlva lihegve, csapzottan magyarázta az ezredesnek. Felismertem, ő az, a tenkes kapitánya. Báró Ebelstein Egbert mámorosan dörzsölgette a tenyerét. Akkor most belefutott a hálóba. Hívossák Kammerer főhadnagyot. Ezúttal éve nem szabadul. Dudva gyölgyöt visszaküldte a vásárba. A gyorsan érkező főhadnagyja a sürgős haditanácsot tartott. Megállapodtak abban, hogy minden rendelkezésre álló erővel kézre kerítik a kuruc kapitányt. Először a négy legmegbízhatóbb embert pitik őrmester parancsnoksága alatt parasztruhába öltöztetik, és beküldik a kocsmasátorba. Másik négy embert szintén parasztruhában elvegyítenek a sokadalomban. Ezeknek az lesz a feladatuk, hogy részben Amália épségére vigyázzanak, Részben titkon közelítsék meg a kapitányt, és az ezredes vezetésével odaérkező gyalogosoknak jelezzék, hogy akkor éppen hol tartózkodik. A tüzérséggel megtöltették a Bástyán lévő nagy ágyút, és megirányoztatták a vásárt. A lovasságot Kammerer főhadnagy parancsnoksága alatt nyerekbe szállították, és a várudvaron a kapu mellett állították felszáguldásra készen. Az ezredes személyesen indította útnak az első csoportokat. Dudva gyöldj érkezett a kocsma sátorba. Itt hozom a hideg még sört! Koppantotta az ismerős hangú kocsmáros az asztalra a habos tetejű cserépkorsókat. A kocsmárosul mit parancsol? Pillantott a belépőre. Amit a hölgyek isznak! Hebegte Dudva. Igenis! Dudva György óvatosan áthajolt az asztalon, s kis szája suttogta. Ne rémüljenek meg a hölgyek attól, amit most mondok, ez az ember a tenkes kapitánya. Az ezredesnél majdnem felsikoltott, Veronika Torka összeszorult. Mi lesz most? Elcsípjük a gazembert. A kapitánya sátor ponyváján keresztül minden szavukat hallotta. Ismét lebbent a bejárat függönye, és négy paraszt sorakozott be a legközelebbi asztalhoz. Mereven megálltak, az egyikük pisszentett, leültek. Valamennyien egyöntetően a jobb könyökükre támaszkodtak. Szavarja ki ezeket a parasztokat, Dudva úr! Finnyáskodott Amália. A kocsmáros kis jobban megnézte őket, majd titokzatosan súgta. Ezek a mi embereink? Nem kellett különleges sasszem ahhoz, hogy a reglamához szokott mozdulatokban felfedezzék a labanc katonákat. Pityik őrmester sötében ragasztott bajsza úgy lógott, mint a bánatos ökör farka. Kis idő múlva Pityik őrmester ismét pisztentett a félelmetes bajusz mögül. Ekkor egyszerre, mind a négyen, egyöntetően a balkönyökükre támaszkodtak. Amíg a parasztnak öltöztetett labancok ekként tevékenykedtek, az ezredes gondosan oktatta a tűzmestert. Csak rám figyeljen! Ha én felemelem a kardomat, durrancsom bele a sokadalomba. Ha százan meghalnak, és köztük van a tenkes kapitánya, megérte. Ezután Eberstein báró a gyalogosok élére állt, és személyesen vezette őket a vásárba. A sokadalomban csellengő másik négy paraszruhás labanc jelezte, hogy a keresett ember a kocsmasátorban van. Az ezredes egyenesen odavezette csapatát. A kapitány egy kis résen keresztül figyelte az érkezőket. A kötény, a kocsmáros sapka már igazi tulajdonosán volt. Most vigye be, Sört, te úgy vigyázz, hogy ezek a bánatos parasztok itt négyen ne lássák az arcodat. Azután bármi történik, én kisegítlek. Kintről az ezredes suttogása szűrődött be. Ne Éve kell elfogni a gazembert! Először újabb négy paraszruhás labanc toppant be a sátorba, majd az egyenruhások végül az ezredes. A császár nevében! Harsogta elszántan. A labancok rávetették magukat az igazi kocsmárosra. Dudva úr karon ragadta az ezredesnét és Veronikát. Sietve szólta őket a sátorból. Ebben a pillanatban megrodjant az egész alkotmány. Mátékezében villámként járt a hatalmas kenyérszelőkés. Pillanatok alatt elberetválta a sátor feszítőkötereit. Ordítás, jajgatás hallatszott a hullámzó ponyva alól. Egymást ütötték, taposták a váratlan eseménytől megriadt emberek. Máté fellebben a vászon szegélyét. Ott kalimpált a kocsmáros keze. Nagyot rántott rajta, és az már is szabad volt. Ezután a hintóra kapaszkodó dudváék után lódult. Felugrott a bakra, kiragadta a labanc kezéből a fegyvert. Egy ütés az őrnek, egy a kocsisnak. Mire végig hemperektek a gyöpön, a megbillentett dudva úr is közéjük huppant. A gyeplő a kapitány kezében volt. A lovak fölött sutyogott az ostor. Utat! Utat! Rikkantott Máté, s mint a szél repítette a két lova hintót. Kammerer főhad nagy szeme a rémülettől majdnem belecsúszott a távcsőbe, amint a bástya fokról figyelte az eseményeket. Elrabolták az ezredestét! A Vókányi úton menekül a gazember! Vágta utána! Robogott alovához. Csattogva száguldott ki a várkapun a labanc lovasság. A távolban, ahol a hegy és a terentás oldala összeér, Vókány felé porzott az út a hintó után. Végre valahára kisé megcsillapodott az összeomlott kocsmasátor ponyvájának hullámzása. Az ezredes is küszködveki kimászott a kupacba borult katonái alól. Szerencsétlenségére egy kovászos nőbe tévedt. Mire nagy nehezen talpra állt, palástként lógott rajta a töménytelen kovász. Végre a kardját is megtalálta a lába között. Nagy nehezen kirántotta, és magasba lökve vezényelte. Soralkozó! A tüzér, akinek parancsa volt, ha az ezredes felemeli a kardját, lőni kell, rábuktatta az égő kanócot a gyújtójukra. A bástyán füstöt okádva dörrent el az ágyú. A golyó sűvítve csapódott a kocsma sátorba. Dudva úrnyalábólta fel a szédelgő bárót, és sürgősen hazatámogatta a kocsmába, ahol nagy ijedelemre gyorsan megittak két-két jobb -két jobbsorsot érdemlő bort. Kammerer főhadnagy dragonyosai pihent lovaikon mindjobban megközelítették a hintót. Máté remélte, hogy a terentás oldaláig tartani tudja az iramot, és ott a sűrű erdőben egérutat nyerhet Veronikával. De az utat kimosta az eső. Köveken billeget, a díszes fogat, és a két ló is hányta a habot. A síkvidéken, a kopasz dombódalak között nem menekülhetett volna üldözői elől. Szinte elnyúltak a kalaban szlovak, úgy hajszolták őket. Elsőként a ért a hintó mellé, majd a többiek. Megragadták a hámosok kantárját, visszarántották őket. Tucatnyi pisztolycső merett a kapitányra. Add meg magad, kuruc! Kiáltotta döjfösen Kammerer főhadnagy. Veronika felsikoltott, az ezredesné eltakarta a szemét. Máté körülpillantott. Látta, hogy nincs menekvés. Egy mozdulat észitává lövik. Még jobban fért attól, hogy egy ostoba labanc golyó Veronikát éri. Némán felemelte a kezét. Kötözzétek meg a kapitány urat! Ragyogott a főhadnagy arca. Négy labanc indult Mátéhoz. Ő nem ellenkezett. Hiába valónak tartotta. Tűrte, hogy hátra csavarják a karját, és keményen megkötözzék. Beültek a hintóba. Szemben Veronikával és az ezredesnével. Jobbról-barról egy-egy puskás szorongott mellette. Amikor elindult a menet, kézben tartott pisztolyjal követték a dragonyosok. A kapitány most nem törődött a pisztolyokkal. Csak Veronikát nézte szomorú, mégis mosolygós szemmel. A lány vigyázott arra, hogy önkéntelen mozdulatával se árulja el magát. Mégis kiperdültek szeméből a könnyek. Úgy látszik, az ilyesmi miragadósá válik, mint az ásítás, mert Amália is szeméhez illeszgette csipkés kendőcskéjét. Mennyi izgalom! Pityergett, majd sajnálkozva nézett Veronikára. Kár, hogy csak hónapig tart! hajnalban lefejezik a kapitány urat. Veronika most már Szerencsére, akik látták, úgy vélték, hogy az elrablás izgalmai viselték meg szegényt. A Dudva úr kocsmájából elősiető ezredes ragyogó szemmel hallgatta Kammerer főhadnagy feszes jelentését. Ezredes úr, alázatosan jelentem, elfogtam a tenkes kapitányát. Brávó, főhadnagy úr! – Brávó! – Szemléte a nemes zsákmányt a báró. Eke Máté elmosolyodott. – Végtelen boldogság számomra, hogy jelenlétem ezúttal ekkora örömöt szerez az ezredes úrnak! – mondta udvariasan. Az ezredes gúnyosan válaszolt. – Nem vagyok benne olyan biztos, hogy az én jelenlétem az ön számára ugyanekkora öröm. Méregették egymást néhány másodpercig. Ezredes úr! szólalt meg lelkendezve a kocsmáros. Ünnepeljük meg ezt a napot! A tenkes kapitánya elfogása és az én esküvőm közös ünnepét. Ma mindenki az én vendégem. Ehetnek ihatnak a vitézek is. Boldogan elfogadom a meghívást! Mondta leereszkedően az ezredes. Kammerer főhadnagy beszáguldott a várba, hogy az ezredesnek új ruhát hozasson, és értesítse Sneydel Sámuel urat, hogy még ma este meg kell írnia itt a kocsmában Dudva György és Székely Veronika házassági szerződését. Amíg mindez történt, Bugaja Kap sem élt át kisebb izgalmakat. Tapasztalt ember lévén sejtette, hogy milyen veszedelmes útra indult a kapitány. Az ördögbocskorszik láról távcsöveszte a sokadalmat. Nem sok értelme volt annak, amit tett, hiszen az összeolvadó nyűsgésen kívül keveset láthatott. Remélte, hogy visszajön Máté. De amikor az ágyúdörgés végig hullámzott a hegyoldalon, nyomban tudta, hogy itt a veszedelem. Siklósi bácsit távoli falvakba küldték. Másnapra várták visszaérkezését. Nem tehetett mást, fegyvert fogott, és lóra kapott. A ribillió a vásárnak is véget vetett. Mindenki kapkodta a portékáját, és igyekezett minél távolabb jutni a veszedelmes helytől. A szertei iramodó vásárosokból szedte ki, hogy mi történt, elfogták a tenkes kapitányát. Rózsa! Pillantotta meg az egyik szekéren a cigánylányt. A lány is megörvendezett a rég halottnak, hitt szabad legénynek. Jakab néhány mondat után világosan látta, miként került Ekemáti a reménytelen helyzetbe. Emlékezett arra, hogy annak idején a kapitány is megtett mindent érte, amikor kiszabadította Ervinel szakaszvezető karmaiból. Azt is tudta, ha ő került volna hurokra, most is megtenne mindent, hogy kiszabadítsa. Segítesz nekem, Rózsa? nézett a lányra. Hiszen tudod. Mondta lágyan a lány, megállapodtak abban, hogy először kikémlelik a pontos helyzetet, és azután határozzák el, hogy mit tesznek. Jakab maga elé emelte a nyerekbe rózsát, és elindultak. A kocsmában a kapitányt a leghatalmasabb töltyfa székre kötözték. Ott ült háttal az egyik ablaknak, az asztal végén. Lábajt tudta mozgatni, de csuklóját erősen odahurkolták a szék támlájához. Miután az ezredes átöltözött, az ünnepiesen felterített asztalhoz ült a vendégkoszorú. A báró jobbján Amália, balján a főhadnagy és a kancellista. Veronika Amália oldalánál kapott helyet. Az ő jobbjára került Dudva úr. A kocsma két kiáratánál két-két fegyveres labanc üldögélt. Dud György végtelenül boldoggá tette, hogy a magas ezredes a híres báról ereszkedett asztalához. Ürítem poharam magas vendégünkre, a vitész ezredes urra és kedves feleségére! Szónokolt a büszkén. A mézizű finom borral telt kupák fenékig ürültek eső sóhajok között koppantak az asztalra. A pillanatnyi csendet Ekemáté hangja törte meg. Hadd köszöntsem én is a főhadnagy urat, amiért elfogott. Ez lovagias? Csillant meg Amália szeme. Tegyenek egy telikupát a kapitány elé, intett az ezredes. A főhadnagy nyerétve felnevetett. Most értette meg parancsnoka tréfáját hiszen a kuruc hátrakötött kézzel nem emelheti meg a poharat. A úr egészségére, kacsintott a báró. Veronika kivételével másodszor is fenékig ürítették az öblös poharakat. De mielőtt ismét koppantak volna az asztalon, dermetten álltak meg a levegőben a poharak. A hatalmas tölgyfaszék megrecsent. A kapitány lassan felemelkedett, talpra állt. Szentséges ég! Ez a szék megnyom egy mázsát! – pislogott dudva. Csak a súlyos szék hallatszott a néma csendben, amikor Máté a csuklójára feszülő kötelékeknél fogva hátára emelte a mázsás alkotmányt. Az asztal fölé hajolt, fogai közé vette a borral teli kupa peremét, majd ismét felegyenesedve úgy itta ki, hogy egyetlen csöpsem sem csurrant ki belőle. Ezután legényes mozdulattal fejével a sarokba vágta a csörömpölő poharat. Majd visszahuppant a székkel együtt az asztal mellé. Az ezredesnél gyönyörködő áhítattal kísérte minden mozdulatát. A többiekből is felhördült a csodálat. – Ezt csinálja utána Egbert! – lelkesedett Amália. A kapitány könnyedén rámosolygott. – Kuróc kell ahhoz, asszonyom! Azt hiszi, hogy én nem tudom? Pattant fel a báró. Próba szerencse. Nézett gúnyosan a szemébe Máté. Dudva úr, egy ugyanilyen serleget. Mutatott maga elé az ezredes. Természetesen Kammerer főadnagy sem tűrte el, hogy a kuruc olyasmit tudna, amit ő nem. Nekem is. Mutatott ő is maga elé. Nekem is. Szuszoktas nejdel Sámuel úr. – Nekem is! – csapott maga elé dudva úr. A két szolgáló sietve hozott olyan poharakat, amilyenből Máté itt a bort. Először az ezredes próbálta meg. Maga biztosan feküdt neki. Valahogy még megfogta a pohár peremét, de alig tudta felemelni az asztalról. Szürcsölte a bort, bugyborékolta, felszippantotta az orrába, visszatűszentette, Végül az ölébe ejtette a poharat. Amália szánakozva nézte aranyfogantyús lornyonyán keresztül. Kammerer főhadnagynak sem volt több szerencséje. Schneider Samuel úr? Reszkető, öreg álkapcsával csak éppen szuszogva odanyult a pohárhoz. Dudva György! Szívósan, nyögve, de kiitta! Eke Máté most halsányan felnevetett. Hahaha! ha, ha, ha, ha. kell ahhoz, ezredes uram. Teli tölteni, majd megmutatom én. Főhadnagy úr, a magáét is, nem fog ki rajtunk. A szolgálók alig győztek töltögetni, és újra kezdődött a próba. Ez sem sikerült, és Máté még gúnyosabban nevetett rajtuk. Teli tölteni. Tövfe megvadultan az ezredes. Ezeket a hangokat már Jakab és Róza is hallották, amint a kocsma körüli bokrokban meghúzódtak. Világítottak a csárda ablakai, harsogott az ezredes hangja. Jakab intett, Róza elindult a csárda felé. Odabent útját álták az ajtót stázsáló labancok, de csörgős dobjával könnyedén az orrókra csapott, és amikor lendületesen bepattant a helyiségbe, rázendített egy vérforraló déli dalra, már minden férfi örült neki. Dobolt, csörgetett, táncolt, énekelt. Csak hamar mindenki együtt tapsolt rózsával. Zengett a ház. Ezt a ricsajt használta ki Jakab. Először a hintót odagördítette a kocsmafő bejáratához, és a zsivaj leple alatt kirántotta kerekeit. Eltorlaszolta az ajtót. Az ablakhoz lépett. Látta a kapitány hátrakötözött kezét. Óvatosan elővette kését, és kis hunyorgatás után nagy erővel behajította a kocsmába. A kés koppanva rezgett bele a töltyfa szék támlájába. Közben odakint megszólalt a hármas füttyűrigó. A nagy zsivajban csak Máté hallotta meg a jeladást. Óvatosan feszítgette kezét, amint a kötélen keresztül megérezte, hogy mi koppant a háta mögött. Kis mozdulatokkal nyiszítelte a többszörösen hurkolt kenderkötelet. Jakab arácsos ablakon át figyelte a nehézkes munkát. Fellélegzett, amikor Máté csuklóiról lehullott a kötél. Ezt várta. Lassan, óvatosan célzásra emelte pisztolyát. Meghúzta a ravaszt, eldörrent a pisztoly, szétfrecsent a mécses. A csárdában hirtelen kialudt a fény. Veronikát erős karok ragadták meg, és a konyhai kiárat felé lódították. Máté is érezte, hogy egy női kézbe lekapaszkodik, és maga után húzza a sötétbe. Amikor kiértek, látta, hogy rózsa az. A cigánylány még ráfordította a kulcsot a konyhai kiáratra, majd a bokros rét felé vonszolt a Mátét és az alig ocsúdó Veronikát. Jakab két lóval várta őket. Igaz, csak egyelindultak el a hegyről, de most négy embert nem bírt el az egy ló. A szegény legény lelki ismeret nélkül kölcsönvette Kammerer főhadnagy lovát. Ő rózsát vitte a nyerekben, Máté Veronikát ölelte maga előtt. Így értek be a barlangba. Jakab útközben egyetlen szót sem szólt. bent megvárta, amíg a két szerelmes elbocsátja egymást, és a nyerekből leszállnak. Csak akkor kezdte. Kapitány! Kapitány! Ilyet még egyszer nem csinálhatsz! Nem is! Nevette el magát, Máté! Mert ilyen lány is csak egy van a világon. Bár tréfával ütött el a dolgot, Máté mégis tudta jól, hogy nagy hibát követett el. Ezután már nem csak önmaga miatt kellett vigyáznia, hogy ne kerüljön az ezredes hóhérának kezébe. Siklósi bácsit is csak Veronika tudta megbékíteni. Néhány napig ugyancsak neheztelt az öreg.